Там вихору набрався знавіжених пиятик, у господіна штаб з капітана Авдечому при висока шляхетність. Необмежено великодушний по лицарському. І таки з прикметою авантюрництва. Кажуть, ночами вкидався в жахливі ворожбицькі заклади. Дивно. Між іншим, я подумала, чи вам перешкоджає як-небудь доглядач мистецького клубу? У нього фах однаковий. Проявив доброзичливість. Ніби. Чи він визначний скульптор? Як міряти? Визнаю, майстровитий він, а таки зрутинувався на один спосіб. Накидає якусь велику карасячу луску стандартними мазками на поверхню кожного бюста. Підряд виходять, як згончарні горшки, подібні один до одного. Відверто кажучи, мої критики бачать однаковий гріх на моїх скульптурах, називаючи стуканами. «Нехай! Я одним новим твором докажу їм. Помиляються!» – докладно обмислив задум. «Цікаво, про що він?» «Таємниця». «Потім від самого початку здогадаєтесь». «Що ж, я підожду», – сказала Марта, знаючи, який задум, портрет з неї. «Я вирішив, починаю незвичайний стиль». «Теж таємниця?» – всміхнулась Марта. «Ні, відкритий намір». Я приєднаю готичні риси до модерності, в образ новизни, окрилений натхненністю, навіть з містикою. Я на виставках бачила в Відні такі спроби. Але тут серед наших земляків того немає. Коли почну нову річ, розкажу докладно, а тепер ваша черга. Як з музичністю? Ніяк. Мало часу вправлятися. До того ж, через події війни я спізнилася для піаністки і відстала. Вже не вироблю досконалої техніки. Навіть якби з нею пощастило, тут надто мало можливостей мені, бо з цілого світу збираються віртуози. З них самих з найкращих рідко кому вдається прокласти собі дорогу до справжнього успіху, аби жити з самої професійної праці. Нащо применшуватися, докоряє Аркадій, техніка гри у вас чудова. З такими блискучими ударами і природною вільністю як тільки в декого з віртуозів, що я слухав. Все одно, конкуренція неймовірна, і без зв'язків трудно доробитися, як тут кажуть наші найдавніші емігранти. Перейду на інший ґрунт, твердіший для моєї тропи, з більшою можливістю. Кажіть, який, і я готовий допомогти всіма силами. Поки що сама обійдуся. Вечорами слухатиму університетські виклади з лінгвістики для шкільного вчительства бо до цього трохи підготована, мабуть, мовами і котрими, крім французької тутешньої. Від батьків навчилася російської. В еміграції вони втратили фахи. Тато до революції служив бібліотекарем, а мама з освітою від вищих жіночих курсів учителювала в жіночій гімназії при російській граматиці. Бабуся з материнської сторони була полька, так що мені спадкувалася і її мова. А німецьку я опанувала сама. Життя по різних землях змусило сім'ю до багатомовності. Із біди мені зібралися здобутки для нового фаху. Спробую. Ну, мені пора додому. Я відвезу вас, авто тут недалеко, і проїдемо мимо моєї студії. Доручу вам ключ бути як дома. Прекрасна околиця з тополями, ніби коло села, і за ними сходить наш новітній місяць. Здавна дружність Під скосиною горища над мешканевими кімнатами обручених спорядилася майстерня Вен'яміна. З різноманітними пристроями, переважно в електричності, відділена самими одвірками без дверей від кухонного закутка. При столі серед приладдя докінчують пригощатися господар і Олег. Також дорівнено до лікарства джин, примовляє господар, відпечатуючи плящину прямокутного обрису. Тут і чистота, як в аптеці, оглянув гість. А правда, Венямін наповнив чарки. Буває від руки жінок або надто гризливих, або надто примирних, як моя Зина, Тихо, ніби привидний, хто навкруги походить, і зразу порядок. Скінчу курси кресли ярів, підроблю кошт і дошлюбу. Позвичаю. Черкуючи, будьмо здорові!